Karin Dolgen eli 1200-luvulla elänyt muukki, johon meidän koulun opetukset Hänen opetuksiin pohjautuu. Hän kirjoitti paljon. Ja hänen opetuksistaan, opetuspuheistaan, kirjoituksistaan koostu. Ketkä ei tiedä, niin tämmöinen valtava kirjoitus kokoelma on nimeltä Schaubo käsittää 95 tai kuus mitä se haluaa laskea tekstiä. Kiteytettynä siinä on siis kaikki, mitä tulee tietää sasiin harjoittamisesta soutakoulunassa. Kenso käsittelee aika paljon erilaisia aiheita sasiin harjoittamista, mutta myös sit ihan arkisessa elämässä toimimista. ohjeita munkeille, ohjeita maalikoille. Siellä taustalla on muutamia perusperiaatteita. Yksi niistä on moraalisuus. Mun oma-opettajani Peter Rokka, ennen kuin osallistuin Tsukai-seremoniaan, hän vaati mun opettelemaan opiskelemaan kappaleen nimeltä Shoaku Makusa, mikä tarkoittaa käristettynä, tai siis käännettynä karkeasti, päättää väärin tekemistä oli semmoinen kappale. En tiedä miksi, mutta hän koki, että <laughs> mun pitää lukea se oikein huolella. Se hyvä kappale. Ja se löytyy Cross, Nishichimon ja Crossin käännöksenä kirjasta 1, 3 1. Meidän kotisivuutekin saa laittuunen pdf-nä ilmaiseksi. Yleensä kun puhutaan purhalaisuudesta, tai purhalaisesta moraalista, Moraalisuudesta, niin ihmisillä herää erilaisia mielikuvia. Usein, ainakin mulle on joskus tullut mieleen, että hyvä puhjalainen moraali on jonkinlaisena pyhinyksenä tai jonkinlaisena superbordisatvana palastumisolentona olemista. Totta se on jonkin aivan älyttömän moraalisten ja aivan älyttömän upeiden ja tärkeiden tekojen tekemistä, että se olisi jotain ihanteellista moraalisuutta. Monessa koulukunnassa näin onkin. Ja monessa eri perinteessä näin onkin. Kuten tiedätte, niin purhalaisuus on jakautunut hyvin monen erilaiseen koulukuntaa, erilaisia niin sanottuja kulkuneuvoja. On olemassa erilaisia menetelmiä erilaisille ihmisille. Se mihin Soutoa pohjautuu mestari Dogen-opetuksiin, se taas pohjautuu kiinalaiseen, Chanin. Hyvin riisuttua, hyvin yksinkertaista. Kärjestettynä voisi sanoa, että vailla niitä koukeroita. Ei se tarkoita, että kaikki te, jotka täälläkin tänään istutte, niin totta tavallisesti pyhempiä tai tavallisesti yksinkertaisempia, koska teitä viehättää sootoa. Tai että moisia jotenkin tavallista ideootintia ehkä onkin, mutta osalle sota toimii, osalle ei. Mutta mitä se moraalisuus mestari Doginin mukaan on, se on ensinnäkin hyvin tärkeä osa-alue puhdalaista harjoittamista. Ja nyt kun mä sanon buddhalaista harjoittamista, niin tarkoita sitä, että pitäisi pureutua kaapuihin tai pitäisi hoidata jotain sutria tai pitäisi olla jotenkin uskonnollinen tai jotain vastaavaa. Puhutaanhan tästä sasenin harjoittamisesta ja siitä, mitä se harjoittaminen on. Eli se harjoittaminen pohjautuu siihen arkiseen elämään, arjissa tapahtuviin asioihin, työn, opiskeluun, perheessä ja mitä me nyt tehdäänkään. Keskittymistä siihen, mitä tehdään, niin tehdään se täysillä. Pyritään tekemään se tietoisena, läsnäolevana. Nishijima Rosinkin mukaan moraalisuus on yksi tärkeimmistä osa-alueista. Se mitä Nishijima Rossi, eli enkä tiedä, niin kudo Nishijima Rossi on siis Dogensangon perustaja. Hän täytti nyt viime marraskuussa 90 vuotta asu Tokiossa, Japanissa. Hän erottaa kaksi eri moraalisuutta tai moraalista puolta, jos näin voi sanoa. Yleensä kun me ajatellaan moraalisuutta buddhalaisessa kontekstissa, tämän harjoittamisen kontekstissa, me saatetaan ajatella, että se on niinku ihanne tai joku ideaali, joku tämmöinen abstraktio. Et meidän täytyy toimia tietyllä tavalla, jotta me ollaan moraalisia. Me ehkä saatetaan kuvitella, että meidän pitää olla joku pudha Tai joku tosi pyhimmys, jotta me harjoitetaan moraalisesti oikein. Niin Sitsi käyttää tästä. Se on tämmöinen abstraktio. Niin Sitsiman mukaan usein ihmiset unohtavat sen, että tai sen, mihin se purhalaisuus pohjautuu, mihin se perustuu. Tässä lainaa mestari Doogenen ja itse Kautumapurhan esimerkkiä. Siis purhalta itse täältä meemään, Kautumapurhalta ei tiedetä, onko hän mitään varsinaisia kirjoituksia, koska itse hän ei siis kirjoittanut mitään muistiin. Mutta se on kyseenalaista, että mitkä on hänen sanomisia ja mitkä ei. Mutta niin siksi esimerkkin purhan esimerkkinä tukeutuen kuvailee sitä, että usein ihmiset unohtaa sen, mihin se purhalaisuus perustuu. Eli tämä meidän harjoittaminen, tämä pohjautuu toimintaan. Se pohjautuu kokemukseen, konkreettiseen toimintaan. Ihan sama mitä me tehdään. Istutaan, paskotaan, syödään, juodaan, ihan mitä me tehdään. Se on toimintaa. Ei ole ajatuksia, se on konkreettista toimintaa. Hyvin inspiroivan legendan mukaan itse Kautoma Purha istuutui erilaisten harjoitteiden läpikäymisen jälkeen huomasi, että liiallinen jännittäminen, asketismi ei toimi, eikä myöskään liiallinen nautinto ei toimi. Hän päätti valita keskitien, päätti istutua poistipuvualle ollen nousematta sieltä. Mietiskeluasennusta, kunnes olisi vapautunut mielensä harhoista. Ihan sama onko tämä satua vai esille, ei mitään merkitystä. Mutta esimerkkinä se on hyvin inspiroiva, Koska se pohjautuu hantua toimintaan siihen mietiskeliin. Puhuta päätti istua alas ja olla nousumatta kunnes olisi vapautunut siitä mielensä harhoista. Mä en tykkää todellakaan, ne tykkää tuntea, mutta tietää, niin en tykkää käyttää sanaa valaista, niin mun se osetta raskiin. mutta nyt kunnes puisa olisi palaistunut, hän päättilön Tarinoiden mukaan noin 600 jälkeen ajanlaskun alun aluin Bodhidharma. Tuijotti seinää tarinoiden mukaan yhdeksän vuotta. Usko tahtoa. Mutta taas erittäin inspiroiva esimerkki. Näitä esimerkki on puhaisuuspullolla. mistä Dogen oli kuulmaa ja Nykyajan opettajat ovat erittäin hurjia järjestämällä. Koska sieltä harjoittaminen pohjautuu. Eli me voidaan moraalisuus voidaan nähdä tämmöisenä abstraktiona, älyllisenä ajatusten tasolla. Tai sitten me voidaan nähdä se konkreettisena toimintana, joka pohjautuu kokemukseen. sitten Rossi. Usein sanoo, että me usein unohdetaan se toiminta. Se toimintaan on perustuva kokemus. Kuten tiedetään, meidän on hyvin helppo spekuloida asioita. Me voidaan väittää, mikä on oikein, mikä on väärin. Me voidaan sanoa, että valaiden pelastaminen on oikein. Ne on erittäin tärkeää, mutta sitten naapurin rapajuokon auttaminen ei ole välttämättä niin tärkeää. Mutta onko se nyt oikein, vai onko se väärin? Kyse ei ole siitä. Mestari Dogen tässä kappaleessa, Joakumakussa, välttää väärin tekemistä. Me ketkä ovat lukeneet tämän kappaleen tai yleensäkin Dogen tekstejä tietää että hänen kirjoituksensa eivät ole niitä kaikkein helpointe. Suurissa niistä ei ja todellakaan helppoja, Hän käyttää hirvasti erilaisia koukeroita, kielikuvia, runollisia ilmauksia. Ja eri mukaan hän tekee niin siksi, koska todellisuutta ei voi ilmaista koskaan tyhjentävästi tai tyydyttävästi pelkästään sanoin. Me voidaan ainoastaan kuvailla. Pitääkset keksiä uusia esimerkkejä, mutta olen yleensä tästä voikukasta. Voikukka on pelkkä voikukka. Siitä se edustaa kaikille ihmisille jotain muuta. Jolkin se voikukka on se traumaattinen kukka sieltä jostain lapsuudesta, se helvetillinen kukka, joka värisää ne niitä vaatteita ja sitten äiti uusi. Tai kuivistää se johonkin hippi tai ihan johonkin. Tai kevään puhkeamiseen tai johonkin. Silti se on pekkä voikukka. Usein me ei nähdä sitä voikukkana. Me nähdään se meidän ajattelun käsitteiden. Sen mielen, niin sanottujen, niin sanottujen harhojen läpi. Kaikki voidaan nähdä voikukkaa ja kokea voikukka vähän eri tavalla. Silti se on pelkkä voikukka. Sama periaate on myös Jorgienkin teksteissä. Hän käyttää hirveästi erilaisia mielikuvia, metaforia. Hän, me, tietysti sitä ei voi tarkkaan tietää, mitä se kaveri itse kevaili silloin. mutta olettaa, että se on aika veikeä kaveri. Se sekoitti. Asioita, ihan tahallaan. Hämmenti. Sillä toistuvanhan ne tietyt periaatteet, mutta nyt ei siihen mene. Kohtuvaan menen tarkemmin tähän, mitä Dogen tarkoittaa moraalisuudella. niin Nishichima Rossi on usein pointannut opetuksissa. Siis sen lisäksi, me äsken nähtiin se kaksi eri moraalista puolta. On se abstraktio, on se ihanteellinen moraali, moraali. Tai sitten on se konkreettinen kokemuksen toimintaan käytäntöön perustuva moraali, jossa ei siis aina voida periaatteessa nyt erottaa, mikä on oikein tai mikä on väärin. Sitten on olemassa myös doogeninen isisjelman mukaan buddhalainen moraali. Sitten on olemassa myös tämmöinen sekulaari, eli maallinen moraali. Tämä on varsinkin läseniharjoittajalle tärkeä, tärkeä puoli. Nyt tällä buddhalaisella moraalilla. Ei siis tarkoiteta taas sitä typerin kaapuihin pukeutumista tai jonkun peikkipurhalaisen nimenomaksumista tai jotain hienoa rituaaleja tai jotain muuta. Kyse ei todellakaan sellaisista. Se purhalainen moraali tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että harjoittaa sitä Ne, ketkä on lukenut, kuunnellut tietävät sen, että sasen ei ole siis pelkkää tätä fyysistä. Muuten aina, tämä olisi erittäin huksua toimintaa. Muut me voitaisiin valaistua vain Itse mä käytän sen Mutta sasenni on myöskään mikä on oh harjoitus. Se ei ole mikään semmoinen, että sasenni alkaa silloin, kun me tullaan tänne tai me himassa istutaan aamulla illalla. Me ei siis tyylin toimita nyt, minä harjoitan sasenni. Eikä sillä, että nyt minä en harjoita asenni. Sasen ei ole mikään onov-harjoitus, eikä se ole mikään onnof tila Ei se muutenkaan mikään tila. Dogan painotteet, sasennon että Zazen on Zazenin. Ja sasen itse säännön sitä valaistamista. Se todellisuuden perinnästä voivantamista. Koska jos me mietitään, missä me ollaan läsnä. Me ollaan läsnä vain tässä hetkessä, ei missään muualla ei sitä tietenkään tajuta, mutta niin se vaan on. Me ei ole siellä menneisyydessä. Eikä me ollaan myöskään vielä tulevaisuudessa. Sillä abstraktilla tasolla tai älyllisellä tasolla tai mielen tasolla me voidaan huidella vaikka kuussa. ihan, on missä me halutaan. Silti me ollaan just nyt tässä. Näin. Tässä. Ja aika kulkee, semmoisena on ihminen osin käsittänyt, luonut. Aika kulkee koko ajan eteenpäin. sekunnit matelee. Tämä on menneisyyttä. menneisyyttä. Aina kun mä sanon jotain, se on menneisyyttä. Mä en saa mistään tukiin. kiinni. Mieli, äly ei koskaan tavoita tätä hetkeä. Mutta kokemusta tavoittaa. Me voidaan kokea, että tämä hetki, me voidaan elää tässä hetkessä. Sitä tarkoittaa sasennun vain sasennun. Ja sasenni itsessään on Ei me voida päättää, milloin me niin sanotusti valaistetaan, tai milloin me ollaan niin sanotusti tasapainossa, tai milloin me ollaan niin sanotusti onnellisia. Ei sellaista kukaan tietää. Jos mä sanon, että mä oon kuuden tunnin 24 minuutin niin 36 sekunnin päästä onnellinen, wow. Se on myös periaatteessa tässä yhteydessä turhaa spekuloida menneisyydellä. Voi kun mä olin silloin kymmenen vuotta sitten onnellinen. Voi kun mulla oli vielä vuosi sitten asiat tosi hyvin, miksi mulla ei näin ole hyvin. Totta kai asiat voi olla huono, niin sanotusti kurjempia tai mennä huonompaan suuntaan, mutta se ei silti muuta sitä tosiasiaa, että me ollaan just nyt, tässä hetkessä, vaan juuri nyt. Ja se sasen on myös silloin läsnä, just siinä hetkessä. Ei voida päättää, että nyt me ollaan harjoittaa saseen, mutta voidaan päättää, että me joko harjoitetaan tai me ei harjoiteta. Sasen ei ole sidottu siihen fyysiseen istumaan. Sasen on kaikkialla. Siellä pääsee ihan kaiken toiminnan, ihan kaiken mitä ne tehdään. Se on kaikki. Se on sitä todellista pudhalaista harjoittamista, mestari Dogenin mukaan. Sasen on läsnä kaikessa. Sasen on kaikki. Ja tästä päästään siihen moraalisuuteen. Dogen kirjoitti tässä omassa kappalessaan tästä pudhalaisesta moraalista, eli tästä sasenista. Oikein ja väärin ovat aika. Aika ei ole oikein tai väärin. Oikein ja väärin ovat Dharma. Dharma ei ole oikein tai väärin. Kun Dharma on tasapainossa, väärä on tasapainossa. Kun Dharma on tasapainossa, oikea on tasapainossa. Koska asia on näin, sisäistäessämme Anuttara Samia bodin, ylivertaisen tilan kuullessamme opetuksia, me harjoitamme ja koemme vaikutukset. Se on syvällistä, se on laajaa ja se on oivallista. Darma ei ole oikein tai väärin. Aika ei ole oikein tai väärin. Varmasti tiedätte, että Darma tarkoittaa siis buddhan opetuksia, opettajien opetuksia. Näin ei ole myöskään mitään kooneita. Eli koone on tämmöinen paradoksaalinen arvotus, johon ei olemassa oikeita vastausta Tunnettuja kooneita on, mikä on yhden käden taputuksen ääni. Panko, koira, lapudhan luonto, muu. Tämä ei ole oikein tai väärin. Aika ei ole oikein tai väärin. Maalien moraali voi siis tarkoittaa esimerkiksi just sille, että sun on oikein tai väärin tehdä näin. Eletäänpä vaikka lakien mukaan. Tai jonkun kulttuurin mukaan. Tai jonkun perheen oman koodiston omien sääntöjen Purhallinen moraali tässä yhteydessä ylittää sen. Kaikki tietävät, että on kuitenkin ohjeita. On olemassa sääntöjä. Eli perinteissä on hyvin paljonkin. Ohjeissa sanotaan, kuinka pitää toimia, kuinka ei saa toimia. Meidän perinteensä kutsutaan harjoitusohjeiksi. Niihin mä palaan kohta, kohta vähän myöhemmin. Mutta moraali ei lähde säännöistä, eikä se lähde mistään ohjeista, eikä se lähde myöskään mistään opetuksista. Darma ei ole oikein tai väärin, Darma on oikein tai väärin. Sitten on tärkeää tässäkin, mistä, mitä Tämä oli tosi kempelö Suomennos, mutta en tiedä, häiritä. Koska asia, on, siis sanoen, koska asia on näin sisäistäessämme Anuttara Samjak, ylivertaisen tilan, joka tarkoittaa siis niin sanottua valaistumista. Kuullessamme opetuksia, me harjoitamme ja me koemme vaikutukset. Me harjoitamme, me koemme vaikutukset. Kukaan opettaja, kanssaharjoittaja, ei voi harjoittaa meidän puolestamme. Kukaan ei voi niin sanotusti olla tasapainoinen onnellinen ja sitten ojentaa sitä olettaa tässä on. Kukaan ei voi siis meidän antaa sitä niin sanotusti moraalia tai onnellisuutta tai tasapainoa jonakin lahjapakettia tai jonakin pilleriä. Se ei vaan mene niin. Kukaan muu ei voi harjoittaa meidän puolesta. Me itse harjoitamme. Ja me itse koemme sen harjoittamisen vaikutuksen. Mut jos me ei harjoiteta, sitten me ei harjoiteta. Totta kai jokainen meistä voi puhua ummet ja mitä sen on. Kutottamatta huomioon, mä en käytä sanaa, sen juuri koska mä en tykkää sanasta. Se on kokenut aikamoisen ylisannustuksen. Sen, sitä, sen, tätä, mutta kuitenkin. Voidaan spekuloida, mitä se sen on, muuta kuin mitään p 3 Voidaan spekuloida, mitä sasen on, mitä harjoittaminen on. Se on silti vasta älyllistä, joskin hyvin tärkeää, kaunista spekulaatiota, mutta se ei ole sama kuin se itse kokeminen, se itse harjoittaminen. Älymieli, eko, ihan mitä sanana käytetään, se ei koskaan tavoita sitä todellisuutta just tätä hetkeä. Sasenista puhuminen ei ole sama kuin se Sasanin harjoittaminen. Toisen ihmisen auttaminen ei ole sama kuin toisen ihmisen auttamisesta puhuminen. Abstrakti moraali ei ole sama kuin se konkreettinen, käytännöllinen, toiminnallinen moraali. Dogen kirjoittaa, harjoita hyvän monia erilaisia puolia. Perinteisesti pudelaisuudessa hyvälle tai niin sanotusti oikealle tai taitavalle tai hyvyydelle tai ihan mitä sanoisin, haluaa käyttääkään. On olemassa kolme eri puolta. Tehdä oikein, tehdä väärin ja olla hyvin välinpitämätön tai pitämätön. Oikein tekeminen, väärin tekeminen, pitämätön. Kaikki kumminkin luetaan tähän niin sanottuun hyvään tai tähän niin sanottuun taitavan toimintaan. Harjoita hyvän monia erilaisia puolia, jotka on siis tehdä väärin, tehdä oikein tai olla piittaamattomuus. Miksi sitten kuitenkin suuri mestari, vaaistelut mestari, sanoo, että väärin tekeminenkin on hyvää tai piittaamattomuus tai välinpitämättömyys on, on hyvää tai taitamattomuus. Puhdalaisuudessa ei ole käskyjä eikä on myöskään sääntöjä. Totta kai varsinkin finaaja, ja munkeilla on oma koodistonto ja eri koulupuunnissa on omat aika tiivutkin säännöt, mutta nyt puhutaan yleisellä tasolla. Puhdalaisuudessa ei ole siis mitään tiettyä, tiettyä pakonomaista koodistoa, jota sun on ihan pakko noudattaa. Ohjeita on ne suosituksia. Niitä voisi kutsua tienviittoina. Kukaan meistä ei ole siis täydellinen. Me kaikki tehdään joka päivä niin sanotusti virheitä. Kaikki toimitaan oikeasti joka päivä niin sanotusti väärin. Mutta me tehdään myös niin sanotusti oikein. Me ollaan myös piittamattomia. Mutta kaikki on silti sen hyvän, mitä monia erilaisia puolia. Jos me aletaan seuraamaan jotain dogmia tai jotain koodistoa, jos on todella tiukat tietyt sanat, joissa sanotaan, tee näin, älä tee näin, älä tee näin, tee näin. Tämä on väärin, tämä on oikein. Siinä voi levitä pää aika helposti. Elämästä voi tulla aika vaikeaa. Koska elämä ei todellakaan mene minkään koodikirjan tai minkään dogmiston tai minkään koodiston mukaan. Kuten tiedätte, elämä on ihan täynnä yllätyksiä. Joka päivä on aina erilainen. Kun me aamulla herätään, niin ei meillä kalenterissa lue sen päivän jokaisen sekunnin, sadassa sekunnin, millisekunnin, mitä näitä onkaan. Ei siellä niiden osalta lue, mitä tänään tulee tapahtumaan. Yllätyksiä tulee. Sekä hyviä että Haidi Haitin ja Järkyttävä tapahtuma. Sitä sattuu. Joku yhdysvuotelainen kristitty pastori oli sanonut, että tiedä, mitään, kristitty pastori sanoi, että haitilaiset periaatteessa ansaitsevat sen, koska huomistanut elämänsä saatanalle. Se on yksi mielipide. Meidän näkökulmasta se on väärin sanoa tuolle. Ei kukaan ansaitse mitään maajäristystä, jos siellä harjoittaa jotain joka varsinkin Länsimassa niin väärin. Ymmärrettekö uskonto? Se on erittäin kaunis uskonto. Mutta sen ihmisen mielestä haitilaisten uskonto on väärin. Ne pansaitsee maajärjestyksen. Tai se maa oikein no, kumminkin. Mutta meidän näkökulmasta. Jo niin joo, meidän näkökulmasta. Sen pastorin sanat tuntuu väärältä. Pastoru Venes tulee oikein, että haitiin tuli semmoisen. Mutta maajäristyksiä tapahtuu. Niillä ei mahda mitään. Ilmasto heittelee. Naapurilla on paha päivä. Se kostaa se oman perheeseen tai lähimmäisiin. Vastaavasti naapurilla on hyvä päivä. Sosilla on superiloinen, hymyilee kaikille ja Harjoita hyvän monia erilaisia puolia. Mutta miksi sitten väärin tekeminen, oikein tekeminen, viittainottamus voi olla oikein tai hyvää tai Me siis tiedetään, että me voidaan läsnä vain juuri tässä hetkessä. Me tiedetään myös se, että mennyttä ei saa takasi Tulevaisuutta ei saa takaisin. Ja me tiedetään, että elämä emme koskaan niin kuin me suunnitellaan. Me tiedetään, että vaikka meillä on harjoitusohjeet, joita mäkin olen lupautunut noudattamaan koko lopun elämäni aikaa, tietäen silti, että mä en niitä pysty todellakaan noudattamaan koko aikaa. Kaikki palataan siihen saseniin. mikä on toiselle väärin, voi olla toiselle oikein. Se, mikä on toiselle piittaamattomuutta, on toisen pelastettu. Ja niin edespäin. Niin hurjaa kuin se onkin, mutta kyse on näkökulmasta. Dogenin mukaan, Isitsimarosin mukaan, kukaan ei voi koskaan sanoa, mikä on täysin oikein, mikä on koskaan täysin väärin, tai mikä on täysin piittaamatonta. Ja ihmiset ollaan hirmu helppo arvostelemaan muita. Se on helppo osoittaa sormella ja sanoa, että toi teki väärin. Toi ajatteli tosi väärin. Mutta nyt toi teki tosi oikein. Käristetty esimerkki on ne niin sanotut kettutytöt, mitkä tekevät tarhaiskuja. Omasta mielestä tekee tosi oikein ja vapauttaa minkään luontoon. Usein minkit kuolee siellä luodossa. Kastavasti kuinka paljon sitä aiheuttaa myös niin sanotusti pahaa se turkistarhaajalle. tarhaajalla. tavakkoilla on just joku iso tai ihan mitä vaan. Tai lapsi on syntynyt ja nyt yhdessä koko elämä, elanto viedään alta. sitä voidaan moraalisesti pohtia, onko se oikein. Tai onko turkistarhaus välttämätön tai onko se moraalisti oikein ja niin edespäin. Kaikki palauta näistä sasenin. Morallisuus kumpua sasemista. Sasen ei ole vasta pelkkää fyysistä istumista. Sasen on läsnä kaikessa. Luven suoran lainauksen Nissi Rossi erästä puheesta, jonka hän piti ja Japanilaiselle radioasemalle. Tää löytyy meidän nettisivuiltakin. Yksi esimerkki on kappaleessa Joakumakutsa, tai välttää tekemästä väärin. Kuuluu se kiinalainen runoilija Akura keskustele keskustelee mestarinsa Jokadorin kanssa. Hakurakuten oli tunnustettu myös poliitikkona ja oli innokas purhalaisuuden opiskelija. Hänet ylennettiin lukuisten piirikuntien kuvernööriksi ja tämän jälkeen hänestä tuli mestari Joka Doreinin oppilas. Eräänä päivänä hän kysyi mestariltaan, mikä on Buddha Darman suuri tarkoitus? Mestari Joka vastasi, välttää väärin tekemistä, harjoittaa oikeamielisistä. Hakura kuten oli toivonut mestarin saantavan oppineemman ja filosofisemman vastauksen, joka olisi tyydyttänyt häntä. Mutta mestari Chalka yksinkertaisesti kehotti häntä välttämään tekemästä väärin ja harjoittamaan oikeamielisesti. Hakuraku Ten oli hyvin pettynyt tähän hänen kysymyksensä yksinkertaiseen ja suoraan vastaukseen. Jotakin niin yksinkertaista kuin välttää tekemästä väärin, tehdä oikein. Hän sanoi mestarilleen, jos niin todellakin on, jopa kolmenvuotias lapsi osaa sanoa noin. Hän tarkoitti, että mestarin vastaus oli niin yksinkertainen, että jopa kolmenvuotias lapsi olisi osannut antaa sellaisen. Hän osoittaa ajatelleensa purhalaisuuden olevan mieluummin jotain hyvin monimutkaista ja filosofista puuhastelua, kuin muodostuvan yksinkertaisesta käytöksestä arkisessa elämässämme. Mestari joka vastasi hänelle, vuotias lapsi osaa puhua totuudesta, mutta 80-vuotias vanhus ei osaa harjoittaa sitä. Tietysti on tärkeää tuoda esille, että kolme-vuotias lapsi osaa sanoa, älä tee väärin, tee oikein. Mutta pointti tässä on, että tätä kehotusta on itse asiassa todella vaikeaa toteuttaa käytännössä. Edes 80-vuotias ei kykene siihen. Tähän tarinaan palataan myös toigenin tässä kappalessakin myöhemmin kohtaan. Kolmanvuotias lapsikin osaa sanoa erittäin filosofisia juttuja. Älä tee väärin. Edes 80-vuotias ei välttämättä osaa toteuttaa sitä. Ei, ei, ei maailmassa välttämättä asiat on niin hyvin tollaan kuin ne ehkä pois ollaan, en tiedä. Ehkä ne on just hyvin niin kuin ne nyt on. Totta kai ne onko nyt muuta olla, mutta On paljon sotia murheita. Syrjäytyneisyyttä ja kaikkea muuta. Kyllä nyt huulisi, että mistä jokainen suurin piirtein tietää, että mikä nyt olisi... Niin tusti oikein tai moraalisesti taitavaa tai oivallista tai jotain muuta. Mutta silti asiat ei ja usein me Ja tiedetään, mikä meidänkin elämässä olisi hyvin tai pitäisi olla hyvin. Me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä ehkä paremmin tai eri tavalla. Ja tiedetään, mitä meidän pitäisi muuttaa, jotta asiat olisi eri tavalla mielespäin. Asioista on hyvin puhua, niitä on hyviä pukea sanoiksi. Me voidaan lausua suuriakin totuuksia, mutta harva meistä oikeasti osaa toteuttaa niitä käytännössä. Tämä on hyvin, hyvin, hyvin vanha viisaus. Kaikki palautuu taas siihen saseen. Meillä on mieli, joka on hyvin, hyvin mieli. Mieli luo käsitteitä, mieli luo ajatuksia ideologioita, unelmia, haluja, joihin me takertaan ja joiden mukaan me jäsennellään meidän maailmankuvaa, joiden mukaan me edetään. Voi kuka yhtäkkiä muuttaakin muotoa? Haitissa tapahtunut maajärjestys näyttää ihan, näyttää vaikka saatanan työtä. Geologiossa näyttää eri tavalla ja mielestä. Rasismi, ennakkoluulat. Ei ne ole todellisia, mutta kumpua mielestä. Meidän harhaisesta mielestä. Ja sitten kun meillä kaikilla on enemmän tai vähemmän harhainen mieli. Ja me nähdään näitä asioita hieman eri tavalla. Meitä ihmisiä kumminkin on täällä aika paljon. Ei se nyt ihme ole, että kaikkea me on, on niin sanotusti tasapainossa. Tai siinä, että kaikilla olisi just niin kuin, tosi vuenoa. Mutta kaikki palautuu saseniin. Sasenin tarkoitus ei tehdä meistä aivokuolleita tai jobbeja. Eikä se ole tarkoitus auttaa meitä olemaan ajattelematta. Eikä sasenin tarkoitus ole myöskään olla tasapainoinen, eikä sen tarkoitus ole myöskään olla onnellinen. Sasen on vain saseni. Mutta sasen on oikeasti, aikuisten oikeasti. Nyt se on ihan tota aikuisten oikeasti. Sasen on. Sase on oikeasti. Aikuisten oikeasti se on menetelmä tai polku tai ihan mitä halutaan käyttää. Se on oikeasti polku. Tavallaan näyttöä meille se, mistä oikeasti on kyse. Totta kai me voidaan sanoa, että sasen tekemistä tasapaino siitä, sasen tekemistä onnellisia tai jotain muuta, mutta se on pelkkää sana, sana Harjoitetaan se, niin se oikeasti auttaa meitä. Se on, ihan, se on ihan konkreettinen fakta. Ei se tarkoita, että me eikä se tarkoita, että meistä tulee onnellisia tai tasapainossa. Emme voi tietää, mitä se tulee meille tekemään. Jos ei muuta, niin ainakin me tulee hyvät istumalihakset tai selkäliaksi tai jotain muuta. Todellista on se, mitä me teemme. Silloin kun me asia, niin silloin me ollaan läsnä. Olkoon se sitten 40 minuuttia tai 35 minuuttia, mitä me tänään istuttiin. En tiedä. Osalla oli päässä osalla ei Sille ei mitään väliä. Siltä me kuitenkin istuttiin. Ma ainakin pyrittiin rauhoittumaan, hientämään sitä mieltä ja niin edespäin. Puhdalainen moraali kumpua siis teoista, kumpua toiminnasta. Mutta se toiminta ja ne teot kumpua siitä sasenista. Harhainen mieli, ruuhkainen mieli ei välttämättä huomaa asioita puhtaina tai semmoisena kuin ne vaan on. Harhainen mieli näkee sen mielen läpi, mielen filterin läpi, käsitysten halujen takertumisen. Takertumisen niihin haluihin ja niin edespäin. Kaiken sellaisen kuonan, roskan, verhon, usvan, sumun läpi. Poikukka muuttaa muotoa. Haipi, järjestys näkyy ihan eri tavalla. Mutta me me saa senin avulla, me riisutaan sitä harhaa vähitellen. Sitten se purhalainen niin sanottu moraalikin herää. Pudhalaisuudessa käytetään termiä prashna. Sisäinen viisaus, intuitio. Me tiedetään sydämessämme tai vertauskuvallisesti, huomatkaa vertauskuvallisesti, me nähdään mikä on oikein ja mikä on väärin. En siis todellakaan siinä ei sinne kehity mitään kykyjä, kyse Vaan joskus elämässä oikeasti asiat menee niin, että se mikä on niin yhteiskunnan silmissä tai jonkun uskonnon silmissä tai jonkun muun silmissä hyvä, niin toiselle se on pahaa ja, ja myös toisinpäin. Niin kuin Dogen sanoi, harjoita hyvin monia erilaisia puolia. Tie kohti tasapainoa ei synny minkään koodiston tai minkään ohjeiden mukaan. Käskyt ei vie meitä Dogenin eikä Nishi Chimarosin eikä muiden opettajien mukaan niin sanotusti perille Ne vie meitä harhaan. Mutta se punallinen moraali, moraali herää siitä luonnollisuudesta. Siitä, kun ne mielen harhat helpottaa. Silloin luonnollisesti totta kai, että pyrkii välttämään sen paha tekemistä ja tekemämistä, niin se on hyvä. Mutta sieltä, jos me nähdään kadulla jotain tiettyjä asioita tapahtumalla tai maailmassa tapahtuu jotain tiettyjä asioita tai kun ihminen sanoo jollain tietyllä tavalla, ei me voida mennä sanomaan täysin absoluuttisesti, että toi on väärässä. Karmasta. Dogen ei käyttänyt termiä karma, hän puhuu mieluummin syy- ja On vain sanonta se mitä niitä, ja kauttaako mitä kyllä, sitä niitä. Kaikilla meillä teoilla, ajatuksilla, kaikilla meidän toiminnalla, sillä on aina kuvattu ei me voida aina tietää, onko se toiminta oikein tai väärin. Mutta jos se meidän toiminta kumpuaa sitten harhaista mielestä, niin todennäköisyys ainakin silloin on, että vaikutukset eivät välttämättä kauhean suotuiset. Kaikki palautuu aina siihen sasennin. Me ei voida aina tietää, mikä on oikein tai väärin. Eikä me aina voida tietää, onko jonkun niin sanottu piittaamattomuus todella piittaamattomuutta. Sehän voi kummuta vaikka Rakkaudesta tai jostain muusta. Se ilmenee viittaamattomuutta. Joskus viittaamattomuus on suojelua. Joskus niin sanotusti väärin tekemällä voidaan pelastaa hirveästi ihmisiäkin. Puhdollisuudessakin on tarinoita. Te muistatte paremmin. Mä en tarkkaan muista, mutta siinä oli kuitenkin piti valita, tappaako yhden vai tappaako. Tämä vaihtaa antaako sen jälkeen kuolla kymmeniä tuohon ihmisiä, kun ei suostunut tappamaan sitä Eikin osaa siis sanoa, mikä on oikea, mutta 80-vuotias ei saa toteuttaa sitä. Dogin kirjoittaa tästä. Kolmenvuotiailla lapsella on sanoja, joilla ilmaista totuutta. Sinun tulisi tarkastella tätä perinpohjaisesti. 80-vuotias vanhus sanoo, että en osaa harjoittaa sitä. Sinun tulisi harkita tätä huolella. Jätän sinut päättämään, puhuuko lapsi totta, mutta en jätä lasta päättämään siitä. Jätän sinut päättämään, kykeneekö vanhus harjoittamaan, mutta en jätä vanhusta päättämään siitä. Tämä on perimäisin periaate harjoittaa, opettaa ja kunnioittaa puhutaan arvoa. Me ollaan usein kovia siis syyttelemään muita, on muita. Mut siinä ei ole mitään kliseistä. Tai oikein, ehkä siinä on kliseistä, kun sanotaan. Että jos me oikeasti keskitytäisiin enemmän itseemme, niin maailma olisi oikeasti parempi paikka. En tiedä, ehkä se olisi vielä hirveämpi paikka, mutta. Tämä auttaa, nauttaa, mitä kumminkin keskittämään enemmän siihen itseämme. Kohtaamaan enemmän sitä itseämme. Ja kun me kohdataan enemmän sitä itseämme, me luodaan sitä todellista moraalista perustaa, sitä Prasinaa, sitä kumpua, se sisäinen viisaus. Harhat helpottaa me kyetään auttamaan silloin muitakin. Jos me otetaan meidän moraalin lähtökohdaksi, nyt en siis sano, mikä on oikein väärin, mutta jos oletetaan, että me otetaan meidän moraalin lähtökohdaksi jotkut opetukset tai dogmit, sitten näitä lähdetään vapauttaan niitä kettuja, se on meidän mielestä täysin oikein. Tai lähdetään kaikki lähtee pelaastamaan palaita, ei kaikki voi lähteä, kaikki lähtee pelaastamaan valaita. Unnohtaa sen naapurin sinne. Unnohtaa oman perheensä tai oman, tai oman itsensä. Sekin on totta kai oikein. Ajattele hyvän monia erilaisia puolia. Tehdä väärin, tehdä oikein, olla pitänyt. Kaikki palautuu aina siihen Se, miksi sen, sen tekee tyhmämmäksi. Ei jaksa välttämättä enää kiinnostua kaikesta. Paljon on ihan sama. Se ei siis tarkoita sitä, että kun joku pistää jotain tai turpaan niin ihan sama. Eikö se myöskään tarkoita sitä, että kun haitassa ku kun maa niin ihan sama. Se tarkoittaa asioista, asioiden tekemistä yksin yksinkertaisemmaksi. Ei kaikkea voi tietää ei kaikkea tarvitse tietää. Mutta yksinkertaisuus, arkisuus, ei se pohjaa minkään älyllisiin teorioon tai mihinkään filosofiaan. Ei meidän tarvitse hallitaan kuin dogeenit syvällistä metafysiikkaa tai jotain, jotta me voitaisiin auttaa sitä naapuriin tai että me voitaisiin auttaa itseemme. Ei meidän tarvi valaistua, jotta me sitten voitaisiin auttaa muita. Ei ole olemassa mitään pyhimyksiä, ainakaan meidän opettajien mukaan. Ja mä uskon ihan samalla tavalla. Ei ainakaan pyhimystä ihmisten luomien standardien puitteissa. Kaikki me tehdään virheitä. Joku valaistunut pyhimmys on jonkun silmissä täysin peilillä. Tai käyttäytyy väärin, tai käyttäytyy ihan oirealla tavalla. Mutta jos me, jos me luodaan näitä ideaaleja, pyhimmyskuluttajia, tai me kuvitellaan, että pitää saavuttaa saseen, joku tietty tila, tai että meidän pitää toimia tietyllä tavalla, että me toimitaan moraalisesti oikein, niin silloin me luodaan lisää harhaa. Silloin me kuvitellaan mitä asioiden pitäisi olla. Emme olla silloin läsnä tässä hetkessä. Et jos me nähdään, että naapurin ja auto valot päälle ja sanotaan, että hei sulla ole valot päälle, se on sitä todellista moraalista auttamista, se on toimintaa. Ei siihen tarvita mitään spekulaatiota. Nyt jo voi tietysti väittää, että ei asiat on noin yksinkertaisia, kyllä ne asiat on näin yksinkertaisia. Asiat on oikeasti todella yksinkertaisia. Mutta se, että me ei sitä nähä, ei se ole asioiden pika, eikä se ole ihmisten pika, eikä se ole yhteiskunnan pika. Ei se ole kenenkään pika. Mutta se, mut se, että me nähdään asiat monimutkaisena tai muuta, niin se johtuu sitten meidän mielestä. Kaikki palautuu saseeniin. Meillä on mahdollisuus, meillä on oikeasti harjoitus viisua sitä harhaa. Kaikki mitä me tehdään, niin se voi olla moraalisesti, moraalista toimintaa, kunhan ne moraalivormelleissa kaikkialla. Mutta kukaan meistä oikeasti ei ole täydellinen. Sitä on täysin mahdotonta vaatia. Brad Gordon oli elokuussa Suomessa. Hänen nähtiin juovan sinun olutta sunnuntaina. Mä sain kuulla muun mielestäni muistella I Love Sheepissä, missä me oltiin. Että hei, miksi toi, miksi toi mestari, miksi opettaja, miksi toi joulut? Että eikö se pitäisi olla budhalainen? Sitten Brad myönti seuraavana päivänä. Se sitä ei kyse muuta ollut tässä se myönti seuraavana päivänä myös. Että hän huomasi, että joillaan alkoi olla semmoisia ihmisiä, jotka siis tunnisti Bradin. Ne alkoi pitää häntä noin pyhimyksiä tai mestarina, tämä on ihan niin kuin ihmetyyppinen. ihailija ja kyseli kaikkea valaistumisjuttuja se Perät päätti, että fuck it, näytetään ja tahallaan niiden edessä. Jengi järkytty. Se moraalisesti hyvin hyvin väärältä. Ehkä perätellä olisi hyvä, hyvä tekosyöt se ollut, mutta ei kyse ole todellakaan siitä. Tärkeiltä toisenkin tarina. Hän ensimmäinen opettajansa, Tim McCarthy, 80-luvulla oli kameran Timin luokse. Timo on tuossa kameran takaisin. Sitten Pratt ne kuvat. Timo oli siis Präkin opettaja. Hän oli Präkinlainen oppilansa. Pratt kehitti ne kuvat. Sitten ihmettelin, mitä siellä kuvissa on. Sitten oli yksi kuva, missä oli Timin oma meisseli kädessä. Eli sukupuoli budhan patsas. Otettu kuva, että se ottaa vähän niin suuhun sitä. Aika härski oikeasti. Sitten Pratt kysyi, että, hei, että mikä tämä juttu on? Onks tämä nyt sitten siitä harräs keskustelu. Mikä on oikeasti tärkeää? Tuijottaa niitä ideaaleja. Niitä niin sanottuja Mikä on oikein, mikä väärin. Joskus näin näisesti väärä toiminta voi olla oikein. Mutta se ei tietenkään ole mikään että me lähdetään tekemään sitä sillä tavalla. Mutta kaikki ei ole oikeasti sitä, mitä se näyttää. Se on hyvä pitää mielessä. Mutta kun me pohjataan meidän harjoitussa niin Siihen mielenruhkan vähentämiseen. Eikä se ole mikään klisee, että herää kraasinaa, sisäinen viisaus. Se ei tarvita ihmeellistä, ihmeellistä ja kyky se tarkoittaa vain sitä, että, että ehkä se tietty asia ei ehkä, ei ehkä olekaan järkevää. Ehkä mä voin tehdä asioita toisella tavalla. Se on tietoisuutta. Tiedostamista. Lässänä olemista. Me havaittiin, että vau, mä ennen tehnyt näin. Nyt on voin muuttaa mun suunnan. Tehdä toisella tavalla. Se on sitä